У кущах ліворуч від входу стояв гладкий гофмаршал. Він витяг з кишені маленьку золоту табакерку, взяв із неї пучку табаки, тоді витер її рукавом, простяг камердинерові князя і сказав «Шановний друже, я знаю, що ви любите такі гарненькі дрібнички, тож візьміть цю табакерку як...» скромну ознаку моєї щирої прихильності до вас, на яку ви завжди можете розраховувати. Але скажіть, голубе, що там вийшло з тією дивною, незвичайною прогулянкою? Уклінно дякую, відповів Камердейнер, ховаючи в кишеню золоту табакерку, потім відкашлявся і повів далі. Можу вас запевнити, ваша світлість, що наш ласкавий володар дуже налякані від тієї миті, коли її ясновельможність князівна Гедвіга невідомо чому знепритомніла. Сьогодні вони простояли, вистрончившись біля вікна, мабуть, чи не з півгодини, і так страхітливо зволили тарабанити пальцями правої руки по шипці, що вона брящала-брящала, аж поки лопнула. Але тарабанили самі гарні марші, приємні за своїм звучанням і бадьорі за своїм духом, як любив казати мій покійний зять Придворний Сурмач. Ви, ваша світлість, знаєте, що мій покійний зять Придворний Сурмач був дуже вправний музикант, і його «до» звучало так, ніби сам диявол дув у сурму. «Соль він виводив, мов Соловейко, а що стосується самого виконання...» «Все це я знаю», – перебив балакучого камердинера Гофмаршал. «Все це я знаю, шановний. Ваш покійний зять був чудовий придворний сурмач, але тепер скажіть мені, що робили, що казали його ясновильможність, коли перестали тарабанити марші?» «Що робили і що казали?» – перепитав Камердинер. «Хм! Та майже нічого! Його ясновельможність обернулися, втупили в мене вогнистий погляд, щосили смикнули за дзвінок і голосно гукнули «Франсуа! Франсуа! Я вже тут, ваша ясновельможність!» – озвався я. Тоді наш ласкавий володар сердито вигукнули Йолопе, чого ж ти зразу не сказав? А потім вбрання для прогулянки. Я приніс, що мені наказано. Його ясновельможність звалили надягти зелений шовковий сордут без зірки й рушили до парку. Вони мені заборонили йти за ними, але треба ж знати, ваша світлість, де перебувають його ясновельможність, Ну ж, яка біда! Одне слово, я подався за ними, тримаючись віддалік, і помітив, що ласкавий володар пішли до рибальської хатини. «До майстра Абрагама!» – вражено вигукнув Гофмаршал. «Саме так!» – мовив Камердинер із значущою таємничою міною. «До рибальської хатини!» – повторив Гофмаршал. До майстра Брагана його ясновельможність ніколи ще не відвідувала майстра в рибальській хатині.